Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nakhmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'khiruhu Wa na'udhu billahi min sururi anfusina Wasayyiyati a'malina May ahdihi Fala falamud illalah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَا دِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهُ وَهْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُّهُ وَرَسُولُهُ صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وقال orang-orang yang beriman, yakinkanlah Allah dengan imanmu, dan janganlah kamu mati kecuali kamu adalah orang-orang Muslim. Ya orang-orang yang beriman, yakinkanlah Allah dengan imanmu, dan janganlah kamu mati Ya orang-orang yang beriman, yakinkanlah Allah dengan imanmu, dan janganlah kamu mati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 Wa kulla dalalatin finnar A'adhani allahu wa iya'ku minan nar Kau muslimin Rahimani wa rahimakumullah Wa barakallahu fikum Pertama-tama Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dimana Allah ta'ala telah memberikan taufiknya pada kita semua, sehingga kita dapat melangkah ke majlis, ke majlis ini, yaitu satu majlis diantara majlisul ilmi, di mana Nabi Alaihissalam menyatakan tentangnya. Kata Rasul Alaihissalam. Wa majtamaa qaumun fi baitin min buyutillah yadluuna kitaballahi wa yatadarusunahu bainahum Qala Rasulullah alaihi salatu wassalam dan tidaklah satu kaum yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Taala yang dibacakan di dalamnya kitab Allah dan dibelajar diantara mereka, ilah nasallat alaihi musakina. Malahinkan turun di tengah-tengah mereka ketenangan, wa koshiatumur rahmah. Dan mereka akan diliputi oleh rahmat dari Allah Taala, wahafadhumul malaikah. Dan malaikat akan mengelilingi mereka. Wadzakarohumullahu fiman indah dan Allah Taala sebut-sebut kaum tersebut di sisi makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Tahu muslimin rahimani warahimakumullah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di mana tidaklah suatu kenikmatan yang ada pada kita melainkan datang dari sisi Allah Taala. Hal ini sebagaimana Allah Taala nyatakan dalam firman-Nya "Wama bikum min ni'matin famin Allah". Kata Allah Taala dalam sebuah ayatnya. nya Wa "Wama bikum min ni'matin famin Allah". Dan nikmat apa saja yang ada pada kalian, melainkan datang dari sisi Allah Taala. Jadi semua kenikmatan yang kita rasakan semua kenikmatan yang ada pada kita itu datang dari sisi Allah Taala. Baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Hal ini sebagaimana Allah Taala nyatakan dalam sebuah firmannya: Wa asbagu aleikum ni'amahu lahiratan wa batinah. Dan Allah Taala telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepada kalian. Baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Jadi segala kenikmatan baik yang zahir maupun yang batin itu datang dari sisi Allah taala. Persumber dari Allah taala semata. Dan di antara kenikmatan yang Allah taala berikan pada hamba-hambanya adalah nikmatul walad. Nikmat Allah Ta'ala berikan mereka anak. Nikmat Allah Ta'ala berikan mereka keturunan. Hal ini Allah Ta'ala menyatakan dalam Firman-Nya: Lahu mulku samawati wal ardi. Dan milik Allah lah kerajaan langit-langit dan bumi. Yakhlukumaya sya. Dan Allah Ta'ala ciptakan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Yahabulimayysha'ulinafa, wyahabulimayysha'ulzukur. Dan Allah Taala berikan kepada siapa yang Allah Taala kehendaki anak-anak perempuan. Wyahabulimayysha'ulzukur. Dan Allah Taala berikan kepada siapa yang Allah Taala kehendaki anak-anak laki-laki. Ayyuzawajhumdukrana wa inatha atau Allah Ta'ala berikan pada mereka. Sepasang laki-laki dan juga perempuan. Dan Allah Ta'ala jadikan siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Tidak memiliki keturunan. Tidak memiliki anak. Maka disebutkan dalam ayat tersebut. Bahwasannya. Di antara Pemberian yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya adalah keturunan atau seorang anak Allah Ta'ala menyatakan Lima dan Allah Ta'ala berikan kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki anak-anak perempuan ya. ini sebagaimana Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Shu'aib dan Nabi Lut alaihimassalam di mana keduanya Allah Taala berikan anak perempuan dan tidak Allah Taala beri anak laki-laki. Yahabul -laki. limaya sya'uz Dan Allah Taala juga berikan kepada siapa yang Allah Taala kehendaki anak-anak laki-laki. Ini seperti sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam di mana beliau Allah Taala berikan Anak laki-laki dan tidak diberi anak perempuan. Al-Yuzawiyahum Dukro Nawa Inase atau Allah Taala berikan mereka sepasang laki-laki dan perempuan. Dan ini sebagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di mana Allah Taala berikan beliau anak laki-laki dan juga perempuan. Ya, anak laki-laki dan juga perempuan. Akan tetapi yang tersisa dari anak beliau, dari keturunan beliau, hanyalah perempuan. Dan tersisa keturunan beliau itu dari jalan Fatimah. radhiyallahu anha. Dan Allah Ta'ala jadikan siapa yang Allah Ta'ala kehendaki, tidak memiliki keturunan. Tidak beranak. Contohnya seperti Nabi Yahya. Dan Nabi Zakaria alaihi masalam Ini menunjukkan bahwasanya anak Yang ada pada kita Adalah pemberian Anugerah dari Allah Ta'ala pada kita Yang Allah Ta'ala titipkan pada kita Dan diantara Kewajiban bagi hamba-hambanya Adalah Allah Ta'ala wajibkan Bagi mereka untuk menjaga diri mereka dan keluarga mereka dari api neraka Allah taala menyatakan dalam ayatnya ya ayyuhalladzina amanu qū anfusakum wa ahlikum nār. wahai orang-orang yang beriman jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka Maka diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat tersebut Bahwasannya kita diperintahkan untuk menjaga diri kita Dari api neraka Dan juga keluarga kita Kita jaga dari api neraka Diterangkan oleh al-imam Sa'di rahimahullahu ta'ala Al-imam Sa'di Rahimahullahu ta'ala menyatakan dalam tafsirnya Wa wikoyatul anfusi biilzamihah Amrullahi wal qiyami bi amrihi imtithalan wa ijtinaban. Kata Imam Mas'ud dirahimahu Allah Ta'ala wa wiqayatul anfus bi inzamiha amrullahi. Dan penjagaan diri dari api neraka adalah dengan melazimkan diri kita dengan menetapkan diri kita senantiasa di atas perintah Allah Ta'ala. Yaitu dalam mengerjakan perintah dengan mengerjakannya dan menjauhi larangan-larangan yang Allah Taala larang pada kita. Watau batu amma yasputullah dan bertaubat dari apa yang Allah Taala murka darinya. Wajibul adab dan juga yang akan mewajibkan, yang akan melazimkan untuk mendatangkan azab Allah Taala pada kita ini penjagaan pada diri kita. Jadi Allah taala perintahkan pada ayat tersebut, jaga diri kalian. Yang paling pertama kita jaga adalah diri kalian, ya. Jadi kita juga perlu dijaga dari api neraka. Bukan hanya kita menjaga putri kita atau putra-putri kita, ya. Memondokan, memasukkan anak-anak kita ke pondok sementara kita lalai dari Penjagaan diri kita dari api neraka ya. Mungkin memasukkan anak-anaknya ke pondok Laki-laki yang putri ataupun yang perempuan Yang laki-laki atau -laki yang perempuan Dimasukkan anaknya ke pondok Akan tetapi dia sendiri lupa terhadap dirinya Tidak menjaga dirinya dari jilatan api neraka Memasukkan anaknya ke pondok Dia sendiri apa? Mungkin gak pernah taklim Ya ini bukan contoh yang baik bagi anak-anak ya. Padahal yang pertama kali Allah s.a.w. perintahkan dalam ayat tersebut Ku Jagalah diri kalian dari jilatan api neraka Ini yang pertama kali Allah s.a.w. perintahkan adalah diri kita Jaga diri kita Kemudian keluarga kita, anak-anak dan istri kita Ini penjagaan terhadap diri kita Wa wikoyatul ahli wal awladi Bita'dibihim wa ta'limihim Dan penjagaan keluarga istri kita dan juga anak-anak kita Adalah dengan bita'dibihim Dengan mendidik mereka Wa ta'limihim Dan juga mengajari mereka Ada perkara-perkara yang akan menyelamatkan mereka Di dunia ini maupun di akhirat kelak Wa ijbarihim ala amrillahi dan juga memerintahkan mereka, memaksa mereka untuk tetap senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah Taala yang Allah Taala larang, yang Allah Taala perintahkan kepada kita, dan juga menjauhi larangan-larangan yang Allah Taala larang kepada kita. Fala yaslamul amdu illa idha qama bima amar bihi fi nafshih. Maka seorang hamba tidaklah selamat. Seorang hamba tidak akan selamat kecuali apabila dia menegakkan apa yang Allah Taala perintahkan pada dirinya wa fi ma yadkhulu tahta wilayatih dan juga memerintahkan apa yang ada di bawah tanggung jawabnya untuk memerintahkan minaz zaujat wal aulad baik itu dari istri-istri ataupun anak-anak atau siapa saja yang ada di bawah tanggung jawab mereka, ya. Jadi yang Allah telah perintahkan pada kita, qu anfusakum, jaga diri kalian. Wa ahliikum dan juga keluarga kalian. Istri kita ataupun anak-anak kita. Semuanya harus kita jaga, ya. Mungkin ada bermacam-macam di sana manusia dalam hal ini. Ada yang mungkin menjaga dirinya. Mungkin sudah ngaji, sudah taklim akan tetapi lupa dengan istrinya dan anak-anaknya, ya. Mungkin sudah ngaji, sudah taklim akan tetapi istrinya mungkin apa? masih tak baru keluar rumah, ya. Perlu menutup dirinya dan juga yang lainnya. Demikian juga mereka ada yang ikhwah kita mungkin sudah ngaji sudah taklim lama namun anak-anaknya mungkin belum mereka arahkan kepada jalan yang benar satu jalan yang akan mengentaskan mereka yang akan melindungi mereka dari api neraka dan juga diterangkan oleh Ali radhiyallahu anhu makna dari ayatku anfusakum wa ahlikum nar ayalimuhum wa addibuhum maknanya adalah ajari mereka dan juga didiklah mereka. Jadi ini tanggung jawab yang ada pada kita semua adalah menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Menjaga diri-diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Dan di antara penjagaan anak-anak kita dari api neraka adalah mengajari mereka agama ini. Mengajari mereka agama ini. Yaitu agama Atau ajaran yang bersumber dari Alkitab Wassunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Jadi diantara penjagaan anak-anak kita Adalah kita didik mereka Kita ajari mereka agama ini Karena dengan demikian Dengan ilmu agamalah Mereka akan menjadi baik Nasib mereka akan menjadi baik Hal ini dinyatakan oleh Allah Taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Disebutkan dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din muttafaqun alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Man yuridillahu bihi khairan Siapa saja yang Allah taala kehendaki bagi dia kebaikan yufaqihu fiddin. din Niscaya Allah taala akan pahamkan dia pada perkara agamanya Disebutkan oleh Nabi alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan khairan ini nakir afis yake syarti ya khairan di sini bermakna umum baik kebaikan di dunia maupun di akhirat kelak jadi nasib baik seseorang ya nasib baik seseorang itu hanya didapat dengan attafaqu fiddin anak nabi ali sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis ini man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin siapa yang Allah taala kehendaki kebaikan Maka Allah Ta'ala akan pahamkan dia Pada perkara agamanya ya. Ini tolak ukur Seseorang dikehendaki kebaikan oleh Allah Ta'ala Seseorang akan bernasib baik Manakala dipahamkan tentang perkara agama ini Jadi salah Mungkin kebanyakan orang ya, Banyak menyatakan apa, Masa depan yang baik itu dengan apa? mungkin ijazah ya ijazah yang tinggi dan ini nggak ada nasnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun ijazah itu mubah hukumnya namun di sana ada orang-orang yang mungkin bergantung dengan ijazah kalau nanti anak saya dipondokan ya nggak ada ijazah mau makan apa banyak yang di sini didengar yang demikian ya pada perkara ini banyak terdengan perkara yang demikian Khawatir manakala anaknya dipondokan pondokan, tidak ada ijazah, kemudian apa? Khawatir masa depannya, mau makan apa nantinya, atau mau kerja apa nantinya. Padahal Rasulullah SAW menjamin dalam hadis ini: Manjuriilah ubihi khairun yufakihi fiddin. Siapa yang Allah taala kehendaki kebaikan, niscaya Allah taala pahamkan dia pada apa pergera agamanya. Jadi seseorang bernasib baik itu bukan dengan ijazah mungkin adanya ijazah yang tinggi ataupun banyaknya harta. Tentulah kalau yang dikehendaki kebaik atau yang bernasib baik itu yang dibanyakan hartanya oleh Allah Taala niscaya Nabi Alaihissalam menyatakan: Manjuriilillahubihayron juga surufilmal. Siapa yang Allah Taala kehendaki kebaikan Niscaya Allah taala akan banyaknya hartanya. Nah, tidak demikian. Akan tetapi siapa yang Allah taala kehendaki kebaikan maka niscaya Allah taala akan fakihkan dia, akan pahamkan dia tentang perkara agamanya. Maka diterangkan hadis ini oleh Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullahu taala. Beliau menerangkan tentang hadis ini Wa mafhumul hadis anna man lam yatafaqah fi dan yang dipahami dari hadis ini yang dipahami dari hadis ini bahwasanya siapa yang tidak mau tafaqquh fi siapa yang tidak mau mendalami agama ini yang dimaksudkan oleh beliau bahwasanya yang dipahami dari ayat tersebut Bahwasanya barang siapa yang tidak mau mendalami. Tidak mau mempelajari agama ini. فَقَدْ خُرِمَا الْخَيْرِ Maka sungguh telah diharamkan bagi dia. Kebaikan. Ya. Jadi mafhumu khalafah. Atau pengertian terbalik dari hadis tersebut. Adalah bahwasanya siapa yang tidak mau mendalami agama ini. Maka sungguh dijauhkan. Diharamkan dari banyaknya kebaikan diharamkan dari kebaikan-kebaikan dan di mana ilmu agama ini tafaqquh din ilmu agama ini adalah sumber kebahagiaan seseorang di mana dengan ilmu tersebut seseorang itu bisa mencapai kemuliaan bisa mencapai kemuliaan bisa mencapai kedudukan yang tinggi disebutkan oleh Nabi alaihi dari hadis Abu Kab al-Amari disebutkan dalam hadis Abu Kab al-Amari bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan kata Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang disebutkan dari sahabat Abu Kab al-Amari bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan Kata Rasul alaihi salat wasallam Innamad dunya li arba'ati nafarin Kata Nabi alaihi salat tidak lain dunia ini itu Allah taala peruntukan untuk empat golongan Tidak lain dunia ini Allah taala berikan Allah taala peruntukan 4 untuk empat golongan Maka golongan yang pertama kata Nabi alaihi salatu wasalam golongan yang pertama abdun razaqahullahu ilman wa malan golongan yang pertama kata Nabi alaihi salatu wasalam adalah seorang hamba yang Allah taala beri dia rizki berupa ilmu dan harta golongan yang pertama adalah seorang hamba yang Allah Taala berikan dia rizki berupa ilmu dan harta. Jadi namanya rizki itu bukan sekedar apa harta. Akan tetapi ya, ilmu juga merupakan satu rizki yang Allah Taala berikan pada hambanya. Bahkan rizki berupa ilmu itu lebih baik daripada harta. Dinyatakan oleh Ali radhiyallahu anhu. Al ilmu khairun minal mal. Ala ilmu yuhrisuka wa anta tuhrisul mala Disebutkan oleh Ali radhiyallahu anhu bahwasanya ilmu itu lebih baik daripada harta Disebutkan oleh Ali radhiyallahu anhu bahwasanya ilmu itu lebih baik daripada harta Ala ilmu yuhrisuka Ilmu itu akan menjaga kalian wa anta tuhrisul mala Sedangkan harta kalianlah yang akan menjaganya Ya, ini di keikholahan yang pertama kata Nabi Alaihissalam, abdun rozaqohullohu ailmun wa malan. Seorang hamba yang Allah Taala beri dia rizki berupa ilmu dan harta. Jadi putra-putra kalian, anak-anak antum di sini belajar di sini itu juga dalam rangka bah mencari rizki, bahkan rizki yang terbaik. Bahkan disebutkan oleh Imam al-Sa'dir rahimahullah ta'ala Beliau menyatakan I'lam hudita anna afdolal minan Ilmun yuzilu syaka'ankawad darun Kata Imam al-Sa'dir rahimahullah ta'ala I'lam hudita Ketahuilah semua Allah ta'ala Menunjukimu Anna afdolal minan Bahwasanya sebaik-baik pemberian Yang Allah ta'ala berikan pada hambanya Bahwasannya Ilmun yuzilu syakya'angka wad darun. Adalah ilmu yang akan membersihkan dirimu. Yang akan mencucikan dirimu dari kotoran-kotoran. Maka ini golongan yang pertama. Seorang hamba yang Allah Ta'ala beri dia rizki berupa ilmu dan harta. Apa yang dilakukan oleh golongan yang pertama. Maka kata Nabi AS. Fahuwa yattakifihi rabbah. Maka golongan yang pertama ini dia bertakwa kepada Allah Taala. Dia gunakan hartanya untuk bertakwa kepada Allah Taala. Fahayyatakifih Rabbah, wajalsilufih Rahmah. Dan dia juga menyambung tali silaturahminya. Wajalamulillahi fihihakon. Dan juga mengetahui hak Allah yang ada pada hartanya sehingga dia tunaikan. Maka golongan yang pertama ini adalah seorang hamba yang Allah Taala beri rizki berupa ilmu dan harta. Kemudian dia bertakwa kepada Allah Taala, menyambung tali silaturahminya dan juga memenuhi hak-hak Allah yang ada padanya. Maka golongan yang pertama ini kata Nabi Alaihi Sallatu Wasalam, "Fahadha fi afdhalil manazil." Maka golongan yang pertama ini adalah golongan manusia yang paling utama kedudukannya. Golongan manusia yang paling utama kedudukannya. Manakala Allah Ta'ala beri dia rizki berupa ilmu dan harta. Namun dia bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kemudian menyambung tali silaturahminya. Kemudian memenuhi hak-hak Allah Ta'ala yang ada padanya. Sehingga dia tunaikan hak-hak Allah Ta'ala yang ada padanya fahaadha bi afdhalil manaazil maka golongan yang pertama ini adalah golongan manusia yang paling utama kedudukannya di golongan yang pertama kemudian golongan yang kedua kata nabi alaihi salatu wasalam abdun razaqahu allah 'ilman wa lam yarzuqhu maalan adapun golongan yang kedua kata nabi alaihi seorang hamba yang Allah Ta'ala beri dia ilmu seorang hamba. Yang Allah Ta'ala beri dia rizki berupa ilmu. Walam يَرْزُقْهُ mala'n. Akan tetapi Allah Ta'ala tidak beri dia rizki berupa harta. Diberi ilmu oleh Allah Ta'ala namun tidak diberi harta. وَهُوَ صَدِقُ نِيَةِ يَقُلْ Maka golongan yang kedua ini dengan niatnya yang jujur. Dengan jujur dia mengatakan Lau annalimalan laamiltu misla amali fulan. Maka kata golongan yang kedua ini dengan jujur dia mengatakan Lau annalimalan seandainya saya memiliki harta sebagaimana golongan yang pertama tadi laamiltu misla amali fulan. Niscaya saya akan beramal dengan amalan golongan yang Pertama, ini golongan yang kedua diberi ilmu oleh Allah taala akan tetapi tidak diberi rezeki berupa harta dan dengan niatannya yang jujur dia mengatakan lau anna limalan la'amiltu mithla amali fulan dan seandainya saya memiliki harta niscaya saya akan beramal sebagaimana amalan golongan yang pertama. Maka golongan yang kedua ini meskipun tidak punya harta akan tetapi Allah Taala beri dia ilmu yang membimbing dia untuk berbuat kebaikan untuk mengharapkan kebaikan maka golongan yang kedua kata Nabi alaihi salat wasalam fahuwa bi niyyatihi fa ajruhum masawa maka golongan yang kedua ini dengan niatannya tadi maka pahalanya pun sama sebagaimana golongan yang pertama ini keutamaan daripada ilmu ya Bisa menyusul golongan yang pertama. Kedua-duanya sama-sama memiliki ilmu. Meskipun yang pertama tadi dikaruniai. Rizki berupa harta. Dan yang kedua, golongan yang kedua. Tidak diberi harta. Akan tetapi ilmunya itu membimbingnya untuk. Berniat dengan niatan yang baik. Maka kata Nabi SAW. Fahuwa biniyatihi faajruhu masawa maka golongan yang kedua dengan niatannya ini maka pahalanya pun sama dengan orang yang pertama. Kemudian golongan yang ketiga kata Nabi alaihi salatu golongan hamba yang ketiga kata Nabi alaihi salatu 'abdun razaqahu malan walam lam yarzuqhu 'ilman'. Golongan yang ketiga kata Nabi alaihi salatu seorang hamba yang Allah Taala beri dia rezeki berupa harta seorang hamba yang Allah Taala beri dia rezeki berupa harta harta walam yu'tihi ilman Abdun razaqahu Allahu malan walam yarzuqu ilman seorang hamba yang Allah Taala beri dia rezeki berupa harta namun tidak diberi rezeki ilmu oleh Allah Taala maka bagaimana golongan yang ketiga ini maka golongan yang ketiga ini kata Nabi Alaihi SAW fahuwa yahbitu fi malihi bigayri ilmin maka golongan yang ketiga ini dia menghambur-hamburkan hartanya menyianyikan hartanya dengan tanpa ilmu menghambur-hamburkan hartanya menyianyikan hartanya dengan tanpa ilmu walam yattaqifihi rabbah dan tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala Walayasilu fihi rahimah Demikian juga dia tidak menyambung tali silaturahminya, rahminya Walaya'alamu lillahi fihi haqqon Dan dia juga tidak mengetahui Hak-hak Allah Ta'ala yang ada pada hartanya Sehingga tidak dia tunaikan Maka inilah golongan yang ketiga Allah Ta'ala beri dia harta Akan tetapi tidak Allah Ta'ala beri rezeki berupa ilmu yang dia menyanyakan menghambur-hamburkan hartanya dengan tanpa ilmu, kemudian karena dia tidak memiliki ilmu, maka dia tidak bertakwa kepada Allah Taala, tidak menyambung tali silaturahminya, dan juga tidak menunaikan hak-hak Allah Taala yang ada padanya. Maka golongan yang ketiga ini kata Nabi Aleisolatullah Sallam, fahadah bi aqbat manazil. Maka golongan yang ketiga ini Kata Nabi Alaihi SAW Adalah golongan manusia Yang paling rendah tingkatannya Golongan manusia Yang paling jelek tingkatannya Kenapa? Karena dia diberi Harta oleh Allah Ta'ala Akan tetapi hartanya Tidak dia gunakan Di jalan yang benar Karena dia tidak memiliki Ilmu yang membimbing dia ini golongan yang ketiga. Kemudian golongan yang keempat kata Nabi alaihi salatu wasalam. Adapun golongan yang keempat kata Nabi alaihi salatu wasalam, abdun lam yarzuqhu Allahu ilman Golongan yang keempat kata Nabi alaihi salatu wasalam, seorang hamba yang Allah taala tidak beri dia rizki baik ilmu ataupun harta. Tidak punya harta juga tidak punya ilmu dua-duanya enggak punya. Apa yang terjadi pada orang seperti ini, pada golongan yang keempat ini? Maka kata Nabi alaihi salatu golongan yang keempat ini wa huwa yaqulu lau annali malan la'amiltu misla amali fulan. Maka golongan yang keempat ini kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Cikalau seandainya saya memiliki harta seperti golongan yang ketiga tadi," Maka sejaya saya akan beramal dengan amalan golongan yang ketiga tadi. Ya, akan menghambur-hamburkan hartanya, tidak digunakan untuk bertakwa kepada Allah taala dan yang lainnya. Maka golongan yang keempat ini kata Nabi ali salat wasalam, "Fahuwa bi niyyatihi fawizruhu masawa." Maka golongan yang keempat ini dengan niatan dia maka dosa dia sama dengan dosa golongan yang ketiga tadi ya lihat perbandingan di sini ya golongan yang pertama dan yang kedua Allah Taala beri dia ilmu sehingga ilmunya menyelamatkan keduanya demikian juga golongan yang ketiga dan keempat Allah Taala tidak beri dia riski berubah ilmu sehingga sama-sama celaka sama-sama berada pada tingkatan yang Paling rendah. Inilah di antara faidah dari keutamaan ilmu. Dan di sana, ya, di antara buah dari ilmu yang bermanfaat, ya. Jadi, enggak usah khawatir. Kalau anaknya mungkin di pondokan, enggak ada ijazah, tidak perlu khawatir, ya. Di sana banyak keutamaan. Manakala ilmunya diamalkan. Manakala putra-putra antum itu semangat belajarnya. Kemudian mengamalkan ilmunya. Maka di sana manakala bermanfaat ilmunya. Ilmu yang dia pelajari, dia amalkan. Maka yang demikian akan membuahkan hasil yang banyak. Ya. Di antaranya anak-anak kita yang mungkin belajar agama ini. Dan mengamalkan ilmunya. Ya maka bi'ithnillahi ta'ala, kelak mereka akan menjadi orang yang bertakwa. ya Akan menjadi orang yang bertakwa. Manakala anak-anak kita menjadi orang yang bertakwa, maka Allah ta'ala janjikan dalam ayatnya, وَمَا يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَ Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah ta'ala, niscaya Allah ta'ala jadikan bagi dia, jalan keluar. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Taala, niscaya Allah Taala akan jadikan bagi dia jalan keluar. Jadi enggak usah khawatir ya, anak-anak kita di pondok ya, mungkin enggak ada ijazah atau mungkin bingung masa depannya nanti mau makan apa, mau kerja apa, enggak usah khawatir. Kalau memang anak antum rajin belajar, kemudian mengamalkan ilmunya, maka biatinilah Allah Taala anak antum akan menjadi orang yang bertakwa. Maka akan mendapatkan janji dari Allah Taala. Wa mayyatakilaha ya jannahum akroja. Dan siapa saja yang bertakwa kepada Allah Taala, niscaya Allah Taala akan jadikan baginya jalan keluar. Allah Taala akan jadikan baginya jalan keluar. Wa mayyatakilaha ya jannahum akroja. Wajarzukhumin haythulayyathasib. Dan Allah Taala akan beri dia rizki. Dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Dan Allah Ta'ala akan memberi dia rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka meskipun ayat ini. Ya, pada konteksnya. Konteks at-tolak. Tentang permasalahan tolak. Akan tetapi. Diterangkan oleh para ulama. Bi lafzi, la bi sabab. Diterangkan oleh para ulama. Bahwasannya yang menjadi pelajaran dari suatu ayat adalah keumuman lafaz tersebut adalah keumuman lafaz tersebut maka diterangkan dalam ayat tersebut maka siapa saja yang bertakwa kepada Allah taala dan menetapi keriduan Allah taala pada seluruh keadaannya fa innallaha yuthiibuhu fid dunya akhirah maka niscaya Allah taala akan balas dia baik di dunia maupun di Akhirat kelak, Allah Taala akan membalas dia di dunia maupun di akhirat kelak. Wamin cumlati sawabihi ayat jalelahu farojan wa makhrajan. Dan di antara balasan yang Allah Taala berikan pada dia bagi orang-orang yang bertakwa ketika di dunia ini, bahwasannya Allah Taala akan menjadikan bagi dia kelapangan dan juga jalan keluar. Allah Taala akan memberikan bagi dia kelapangan dan juga jalan keluar min kulli shiddatin wa masyaqqatin dari segala kesusahan dari segala kegentingan maupun kesulitan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. dan Allah Taala akan beri dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka ayyasuqullahu arizqa lil muttaqi min wajhin la yahtasib wala yashuru bihi Yaitu Allah Ta'ala akan berikan rizki bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Dari sisi yang tidak disangka-sangka. Dan tidak dia dirasakan. Ya, dan merasa rizki akan datang pada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kemudian disebutkan di sana. Oleh Nabi Alayhi Salatu Wasallam. bahwasanya Nabi Alayhi Salatu Wasallam menyatakan. Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Disebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Idza matal insan ingqata a'maluhu illa min salatin Apabila seorang manusia meninggal ingqata a'maluhu maka terputuslah amalannya. Jika seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalannya. Illa min salathin. Kecuali dari tiga perkara. Apa itu diterangkan oleh Nabi SAW? Sodakotin jariyah. Yang pertama, sodakoh jariyah. Awa ilmin yuntafau bihi. Atau ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Ilmu yang dimanfaatkan. Awa ladin salihin yada'ulah. Demikian juga anak soleh yang mendoakan orang tua, maka tiga perkara tersebut hakikatnya adalah merupakan bagian dari usaha dan juga amalan seseorang. Adapun sodakoh jariah, ya sedekah jariah, mungkin seperti wakaf masjid dan yang lainnya, maka ini merupakan bagian dari peninggalan seseorang. Allah taala menyatakan dalam surat Yasin Allah taala menyatakan innana nahnu nuhyil maut wa naktubu wa atharohum Sesungguhnya kami menghidupkan orang yang mati dan kami tulis apa yang telah mereka kerjakan dahulu dan juga peninggalan-peninggalan mereka maka ini merupakan sedekah jariah. sedekah yang tetap mengalir Ketika sodakohnya itu dimanfaatkan oleh manusia Demikian juga Awa ilmin yuntafau bihi Ilmu yang bermanfaat Yaitu ilmu yang disebarkan oleh seseorang kepada orang lain ya. Ilmu yang disebarkan kepada orang lain Kemudian orang-orang yang setelahnya itu mengambil pelajaran Mengambil manfaat darinya Maka ini pun termasuk bagian dari usaha dan amal perbuatan seseorang ya di mana disebutkan di sana oleh Nabi alaihi Rasul alaihi menyatakan mada ila kana lahu mislu ajri man da ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man la yang qusum min ujurihim kata nabi alaihi siapa yang mengajak kepada petunjuk maka baginya Semisal pahala dari pahala orang-orang yang mengikutinya, la yang kusumin ujuri himsayaan, yang demikian itu tidak mengurangi pahala dia sedikit pun, ya. tidak mengurangi pahala dia sedikit Ada pun. Adapun perkara yang ketiga, Nabi Ali Alaihi Wasallam, wa ladun sawlihun yadamulah. Seorang anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Seorang anak yang soleh yang berdoa bagi orang tuanya. Maka yang dimaksud di sini itu bukan hanya sekedar doa. Bukan hanya sebatas doa dari anak yang soleh. Akan tetapi segala amalan-amalan soleh. Segala amalan-amalan soleh yang dikerjakan oleh seorang anak. Maka orang tua pun mendapatkan bagian pahalanya. Orang tua pun mendapatkan bagian pahalanya. Disebutkan di sana Allah Taala menyatakan, Wa allayi salil insani illa ma saa. Kata Allah Taala dalam Firman-Nya dan bahwasannya, tidaklah seseorang itu mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Tidaklah seseorang itu mendapatkan apa yang dia usahakan. Maka Rasul Salallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis, Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda inna adyabama akala rojul min kasbihi kata Rasul alaihi salat wa sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang adalah dari hasil usahanya sendiri sesungguhnya sebaik-baik apa yang dimakan oleh seseorang itu dari hasil usahanya sendiri wa inna waladahu min kasbihi dan bahwasanya anaknya itu adalah bagian dari hasil usahanya. Anaknya adalah bagian dari hasil usahanya. Maka tidak perlu khawatir, ya. Kalau kalian atau anak-anak antum menjadi anak yang soleh, maka setiap amalan yang dikerjakan oleh anak kalian itu kalian pun mendapatkan pahalanya juga, ya. Mungkin kalian sibuk di sana, keliling mungkin apa, dagang herbal. Ataupun ada yang bertani di sawah, manakala kalian mengerjakan di rumah pekerjaan-pekerjaan kalian, kemudian anak-anak antum yang di sini belajar, kemudian membaca Al-Quran dan yang lainnya, amalan-amalan soleh yang lainnya, maka kalian pun mendapatkan apa yang didapatkan oleh anak-anak kalian. Fa inna waladhum min kasbih. Maka sesungguhnya anaknya adalah hasil dari usahanya, ya mudah insyaallah enggak perlu repot-repot mungkin nantinya kalau meninggal apa mengadakan mungkin kirim doa ataupun kirim yasinan dan tahlilan dan yang lainnya ini tidak perlu demikian kalau kita menjadi anak yang soleh ya enggak perlu repot-repot apalagi namanya tadi apa tahlilan ataupun yasinan atau kirim doaan yang lainnya itu tidak ada tuntunan dari agama ini tidak ada tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini diantara manfaat dari anak yang soleh. Maka doronglah anak antum. Doronglah putra-putra antum untuk semangat belajar. Dan juga mengamalkan apa yang mereka pelajari. Di mana yang demikian itu. Kalian pun akan mendapatkan pahalanya. Akan mendapatkan jatah pahala dari apa yang dikerjakan oleh. Anak kalian, tentunya anak yang soleh ini atau anak tidak akan menjadi soleh kecuali dengan apa? Dengan belajar. Seorang anak tidak akan menjadi soleh kecuali dengan belajar agama ini, dengan mendalami agama ini. Ya, ini di antara usaha ya untuk menjadikan anak yang soleh adalah memasukkan mereka ke mahad-mahad. Kalau kita enggak, mau, enggak mampu mungkin mendidik kita sendiri tidak mau mendidik maka kita titipkan di mahad-mahad yang kita percayai. Adapun hukum asal dari pendidikan anak-anak adalah kembali kepada orang tua. Adapun mahad ini atau di pondok itu hanya segerdar membantu anak antum untuk belajar. Hukum asal itu sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang kita baca. Ku anfusakum wa ahliikum nar Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka hukum asal dari pendidikan anak-anak adalah kembali kepada orang tua. Adapun pun ma'had di sini atau pondok ini hanya sekedar membantu. Membantu anak antum untuk memahami, untuk mempelajari agama ini. Kemudian diantara faedah, diantara keutamaan anak yang soleh, disebutkan di sana oleh Nabi alaihi salatu dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasalam bersabda inna ar-rajula laturfau fil jannah maka nanti pada hari kiamat nanti kata Nabi alaihi salatu wasalam mengkhabarkan bahwasanya pada hari kiamat nanti seseorang itu ditinggikan derajatnya diangkat derajatnya di surga nanti Maka dia mengatakan annihada maka dia mengatakan orang yang ditinggikan derajatnya di surga nanti mengatakan bagaimana saya bisa mencapai derajat ini maka dikatakan kepada dia hada bistighfari waladikalak maka dikatakan kepada ini, kepada dia bahwasanya diangkatnya derajat kamu di sini Ditinggikannya derajat kamu di surga ini adalah dengan sebab istighfarnya anakmu kepada kamu. Dengan sebab mohonnya ampun atau mohon ampunan anakmu kepada kamu. Yaitu seorang anak memohonkan ampun kepada orang tuanya. Kepada Allah Taala untuk orang tuanya. Maka ini pun menunjukkan bahwasannya faedah. Keutamaan dari anak yang soleh itu bukan hanya di dunia ini. Akan tetapi sampai di syurga nanti. Manakala kita memiliki anak yang soleh. Itu pun akan bermanfaat bagi kita. Manfaatnya pun akan kembali kepada kita. Maka untuk mendapatkan anak yang soleh. Untuk membentuk anak yang soleh tersebut. Itu maka butuh usaha yang sungguh-sungguh. Butuh usaha yang benar-benar mencurahkan usaha kita. Agar anak kita menjadi... Anak yang soleh. Maka inilah manfaat-manfaat dari anak yang soleh. Manfaat-manfaat ya. dari anak yang soleh. Adapun anak yang mungkin tidak soleh. Anak yang tidak belajar ilmu agama ini. Boro-boro memintakan ampun untuk orang tua. Boro-boro apa? Mendoakan orang tuanya. Atau juga menyolati orang tuanya. Bahkan bisa jadi Apa? Ketika tubuh kita mungkin terbojur kaku ya. Ketika meninggal dunia bukan malah mengurus jenazah kita, malah apa? Bisa jadi malah rebutan warisan, ya. Jasad kita yang seharusnya membutuhkan untuk segera diurus malah apa? rebutan warisan. Nauzubillah min dzalik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.